А потім той, а потім інший, приємно і зручно водночас, Бо часто є шматочок свіжий і солонина про запас. Коли жінки йшли на ланку, співало з ними все село І радо слухало селянку. Магнітофонів не було? Сторінка 143 Поволі підростали дітки, Усім хутірцем до школи йшли. Сварились іноді сусідки, та більше в злагоді жили. З'явився перший телевізор, його придбав сусід Сергій. Впаде лише темля завіса, до нього всі ішли мерщій. Іван купив нову машину. Чи хто хворіє, не дай біг, весілля в кого чи хрестини, Іван везе усюди всіх. Такий був дружний хутірець. Тепер же звівся на нівець. Пройшли роки, настали зміни. Реформа, каже голова. Хоч як не гни у полі спину, Заробиш грошей, дідька з два. Корові чхати на реформу, Аби давали більше корму. А де набратися кормів? Втекли до міста, хто зумів. Аби було за що придбати для посівної диспальне Авансом треба продавати той урожай, що хтось пожне. А щоб скосити й змолотити, знову треба влазити в кредити. Та й з ходовим не парком не вистачає запчастин. Сторінка 144 Життя у борг, як за ремарком, читав тут грамотний один. Перша серія про лукерку та луцерку. В колгоспі сталося халепа, пішов у прийми голова. Нового десь узяти треба, нема сміливого дива. Один узявся, не подужав, а другий спробував утік, і де б знайшовся справді мужній, розумний, хвацький чоловік. І тільки серій через двадцять, як час наблизився до жнив, Таки з'явилося начальство, колгосп на радощах ожив. На пост призначили лукерку, несполохливого числа. Ночами стерехти луцерку в колгоспнім полі почала. Лукерка, справді, мужня жінка, стоїть, як воїн у строю, бо косять всі, кому не лінки, колгоспну пашу, як свою. Ніяк до них не дійде, мабуть, Що то вони у себе крадуть. А як узнали про сторожу, То вже з косою в поле зась. Чи совість в них воскресла, може, Як не було, то де взялась? Ну що ж, вітаємо лукерку, Бо крадіїв перемогла. Охороняла, наче беркут, Одна як перст на пів села. Але прогавила жнива, не вийшов з неї голова. Сторінка 145, друга серія, майже детектив. Гуде село, неначе вулик, хто сябі крав колгоспний склад. І не один великий клунок вже не повернеться назад. Та чим не вельми звична справа, Замки цілісінькі були. Головоломка ой цікава коч посилай в що, де, коли. А згодом ще селом новини для всіх, у кого є язик. Купив собі нову машину, простий колгоспний комірник. Можливо, хтось і здогадався, але проте не признавався. Пройшло не так багато часу, десь комірник в халепу влип. Чи перепив з похмілля квасу, чи зліг з ускладненням на гриб, та на ходило, що в місті син комірника не тій персоні дав урило. Батьківська доля нелегка. Сторінка 146. Аби відмазати дитину, продав завгосп нову машину. Та ви за нього не журіться, вродили жито і пшениця, ходити ж пішки вже відвик. Простий колгоспний комірник Третя серія Добре там, де нас нема